Ba, alde batetik oso argia garelako, guk argi eta garbi esaten dugu zin den helburua. Zubiranista gara eta independentzia nahi dugu, estatu libre bat Europan nahi dugu. Mm. Eta eskerreko politika egin nahi dugu, ainso zen ere gure oinarria delako, ba, justizia sozial handiagoa lortzea herritarrentzat. Krisi ekonomiko larrian bizi gara, erantzunak eman bar zurezkio, ba, gaizki pasatzen ari direnei Orok populazio osoari hemen barzizkio erantzunak, eta guk argi eta garbi proposatzen ditugu oso neurri zehatzak, argiak, bideragarriak, horri e, irtenbide bat emateko ez. Eta noski horren inguruan ba, jendea bildu egiten da, batu, elkartu, e, ilusio bat sortu da, bai. Mm.